Він почав активно розвивати тезу щодо майстерності та спеціальних знань київських лікарів. «Наші врачі», – агітував він навіщо стару, – «а скоріше себе, зараз такої можуть, що раніше і не снілось. От у мене один друг, так йому апендіцит вирізали без розріза. зараз така я техніка». «Їхали б ви звідси», – сказала раптом баба. «Що?» – не второпав майор, але тут пролунало фінальне попівське «Амінь» і всі ретельно захрестилися. «У це велике свято для всіх християн хочу звернутися до вас», – почав панотець святкову проповідь, і миттєво у церкві запала тиша. Так, що отшутно стало, як згоряючи, тріщав віск у свічок біля ікон. «Добре, що сьогодні багато молоді прийшло до церкви, бо скільки років не пускали наших дітей до джерела справжньої віри. І бачите, до чого дійшло. Приїздять до нас начебто з Києва у відрядження, а потім напиваються п'яні». Микола Пилипович нашарешив вуха. «Один голий вночі бігає вулицями, без всякого сорому Стріляють Священник зробив паузу І слухачі, як по команді Осудливо захитали головами У майора похолола спина Він обдивився навколо І побачив Навкруги тих самих жінок Яких бачив у ночі Так само, як і тоді Вони уважно спостерігали за подіями Тільки тоді були голі а зараз вдягнуті, ще й замотані хустками І дивилися нині з осудом І хрестилися з виглядом ображеної цноти А найстрашніше, що виглядали при цьому абсолютно щиро Всі як одна, об'єднані праведним гнівом Проти порушників суспільної моралі Майор глянув на бабу Кабачиху але та тільки перехрестилася. А отець Штефан вів далі. І отакий приклад нашим дітям привозять зі столиці. Це наукові працівники. Отакі плоди дає наука без віри, без духовного виховання. А й справді, де вони, свідки нічних подій? Ці, які в церкві в один голос повторять те, що почули від попа а інших нема, всі вони тут. І не виправдайся, і не відмийся. Микола Пилипович втягнув голову в плечі і спробував заховатися за спинами парафіян. Але тут, під церковною стелею, перекриваючи слова священника, розкотився громовий голос Петра. «Де вона?» – я питаю. На одну мить у церкві стало тихо-тихо, а потім люди загомоніли, спочатку ті, що побачили, тоді ті, що почули, і далі, і далі. Побачив це і Микола Пилипович. Його молодший колега схопив у дальньому кутку якусь дівчину і тепер трусив її, наче грушу, горлаючи щосили. «Ти скажеш чи ні?» Це був скандал, публічний і однозначний Скандал, який на 100% підтверджував озвучену священником версію нічних подій Майор стрімко кинувся вперед, розштовхуючи людей ліктями Дівчиною, що з неї витрушував душу лейтенант, виявилась парторгова донька Леся Незважаючи на те, що їй явно було боляче, бідолашна не зронила ані звуку, тільки дивилася благально, і це, здається, ще більше роз'ятрювало хлопця. «Що ти мовчиш? Не знаєш? Не розумієш, про що спрашивають? Диви на неї!» Апелював він до аудиторії. «Вилупилася, не знає, про кого питають». Та вони всі тут заодно, та я вас всіх на чисту воду. Навкруги обурено зашепотілися. Мало їм ночі, так вони ще в церкві башкетують. Це той самий з Києва, що голий бігав. Зовсім сором загубили, бога не бояться. У цей момент нас майор і м'яко, але міцно схопив хлопця за плече. Ідити Спробував відмахнутися той. По другий бік уже стояв священник. «І ти теж!» – обурився лейтенант, але раптом знервовано засміявся. «Та ти на жінку свою подивися!» Люди в церкві як один обернулися у бік скандалу. Церквою котився шепіт. «А цей другий, дивіться, той, що біля пам'ятника». Кажуть, вночі стріляв, та брешуть, з чого йому стріляти. А молодий диви який, ізвращенець, таких по телевізору показували. Гибіціоніст. В Києві його б міліція забрала в момент. Ти диви, ще до дівчат пристає. Точно кажу, ізвращенець, прости Господи. Священник, вочевидь, вирішив припинити неподобство в Божому храмі, ступив крок уперед і взявся за свого великого христа на шиї. І тут лейтенант завмер. Недосвідчений спостерігач сумніву, подумав би, що хлопець нарешті вгамувався. Але Микола Пилипович помітив, як недобре зблиснули Петрові очі як обидві ноги міцно закріпилися на підлозі, як раптом розслабилася рука, що її тримав майор, а друга трошки, буквально на міліметр, посунулася до вилоги куртки. І як подалося вперед плече, щоб легше було трапити за пазуху, злегка випнутою кобурою з пістолетом Макарова. Все це відбулося буквально у долю секунди. А у наступну долю цієї ж самої секунди Микола Пилипович миттєво й професійно вдарив свого молодого колегу у скроню. алейтенант заточився наче підстрелений. Звідти, мабуть, здалося, що людині просто раптово стало зле. Вона похитнулася, а старший товариш просто вчасно підставив своє плече. Тільки ті, хто стояв поруч, могли побачити блискавичний рух Миколи Пилиповича. Та й то, чи очікувати вони такої спритності від невеличкого, навіть трохи обважнілого дядька. Леся дивилася перелякано, священник завмер на місці, тому Миколі Пилиповичу довелося прийняти на себе усі 100 кілограмів Петрової ваги.